أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتقوا مصلاة ولا تكونوا من المشركين سبحان ربك رب العزة عما يصفون مسلام على المرتين وال الحمد الله رّ العالمم ب مسلمان نارنا زنانه د پاه دا خبره انتهایی لازمی او ضروری ده دا چې داری اولاد بچي نارينا زنانا الکانجينکاي نوتی نوتی حکم داده چې کلا و او کالو تورسي غایت مونز د کول بکار دی سره د ترجمه چې مونز د کی ترجمه زکی او مون کولو توکم او وینا د اور تکیږي بار بار او د مونږ نه کولو او د مونږ نه کولو ګنا د اور بار بار ویل کی چې بچیا مونږ سزا نه کې بچی مونږ چې تو قضا کوي دا غي دمر غنا ده بار بار او سبق ویلې کیږي د مونز اهميت او د مونز فضیلت او د مونز نه کولو هغه ګنا معصوم بذر کی کنه ول دی دي چې مونږ نه کوي لو پا کور دی او پا بند باندې لانتون راوريږي پا آقور کی خیر و برکت نئی. دا انسان پا جون کی برکت نئی. آغی انسان چی مند نکی دا مند نکولو دا وجنا داغ دا جون لنو شي بیا دوشنې د آخرت یاره اوله وړی شي بچیا او ور د قی جانمیان چې جانم ته واچولی شي یو ډله به ب کېتهپوسبتې وکړی شي چې ما سر في سقر تاسو دی سقر ته او جاار ن تهې شي را وستی. نو یا کډانه میاں بو ته وی چی قالو لم نکو من المسلين بیا غي ورته چې موږ مونږ نه کوم بل مازه دا چې څه خبري چې موږ ته معلومي نو موږ یقولو بچو ته مو کو ول اولاد تبه مو کو اواغي بو ويرو چبا جیګوره خبردار بیلماز انسان په جهنم بم هم پزان باندې اقرار کوي او ورته څوک ټکي ورته وایي ورې ما ګور یو ځل خبرې ته پيو خبره کوي دا ورته او الهی شي چې بچیا ځل کوا منځ د نګوره پاتینی شي قسم ده دا سي تربيت د ماشومو شي کړه ناغت د خپل د مور خبره او د خپل بلار خبره او د خپل نيا خبره دي نه کې خبره کده د هر سیر شي کنه خدا خپل مشران خبره ده نه بیا نه هريز اوس سبق د وډګوالي ده نه نه هريز پیروی زمانگ نیادی خودیو با خی تو پوی زمانگ مور دی خودیو با خی وی مانگ دی پو اوڑکوالی کیوئی لیو چی من لکا انکے لاغبسان جامی نبسورت معارج کی رہزی چپورت دا قیامت خلق با اللہ تا پسیج دوانی فریوزی او سا خلق بای چی آغیی دا املاب بالکل ایغنی غی او او او او لگا با دی چا سیخ لگا ولی د دو اس پانی املاب ایغنی نه نبا رکوکا ولیش یا نبا سجدکا ولیش دا صوب دی وی دا آغا دی چیز. او دنیا کې به رکو سجدا یعنی مون به نه کوو سوچ کوئ دی خبره دا چې تاسو ما خبري ته متعلق او دا مون سره سره چې نه الفاظ او داغه ترجمه هغه مون تیز دی مجال دی دې کدي په کم ځکه می هر ځې کې چی مون به دنه نه قزا کی مون به دنه نه پات کی نور خلکو تر بیا یو غمی او د سره به د خپل د موز غمی و دې دی کی کا خا دی هم به ویال جنما دراوړې د موز تیم دی په خلک بو دوجي لا خو د غلي ټیم دی غلا ور کوي و پتاندر لگا و دغه غله چې زمانه بگی موز پات کی اله شاه به جنما دراوړه ولې وام ده وطره گلن. سا پتلی که دا دا ما دا جوان آخری منز دی. غلق می اوخوڑا مې منز می بریخو دونو او مرگ را غی. نا اللہ بوچی خوا تاگا دا, دا خبل دا جوان آخری منز قمتا پلتا وو دیوی غلی دا پارا. دا واده دا غلی دا پارا. <تصفح> دا دا بخبل زان لازم کئی دا پزان لازم کئی هر یو کار چې دی پزان لازم کئو کنا تو اس رتحار ٹون کی زمانگا چاچی و فادشی دی دی اوبخی والیس ما دا سار ٹھئی گی پنو ته یہ سره تو مورته ما دادا پرونتله مو دعا به تر کوم زمانہ درسونه پاتې کیږي زمانہ سبقونه پاتې کیږي او په سبق کې چټي دا دکه زمانہ چې چټي کیږي لکه د دې ډیر لوی داوانی کېغم بس بسوي بچا سیدا ما زمانہ طرف نو واغې ته تاسو ماغراتو کې چې دا غشن دي دا سبقونه دې درسونه دي دعا دمنغو ته خیرت رسید نه کو شرکت پرونکو جنازه کی موشو قبر کی موشو اللہ دی قبول کی او اللہ دی غفره نصیب کی تہ چټی وے ما مو چټی کڑی و خا دا چټی موقع و ها روزرا تراو لیکن کمکار ته چڑای کار وای کرم بس اغه وای چوی ز لاړم غم کې بثرب خار کې دو جنازې او دعا کول او اغه و شو ورداګینه دل دې طرف ته کار دی نن سار مدرسې کې د سړور داخلي نور یو په ترجمه والو ما سوچ کومه چې دا و زم وا تدرڅونه د یاد پات کیه همشه کال نو یې درس پات کیه به ما ختن درس پات کیه څومره لويتا باندې یو کومجبوري جو انسان بیا دغې لیکن وې مرز باندې تل یا بدرې مرز باندې تل د عمر لازمین دي بار بار هالمقصد د خبرې می ده دي یو کار دي ضروری په خپل ځان باندې کو کنه لازم دی کو بیا بتاه کار ځان ته د چکمک په شان دی او یو کار دې په ځان لازم کړې نه بس دی ان دي اوس لا را اوسو را غری نه دي ولې دا کارو ته ضررووی نخکاري که نه دا کار او ته ضررووی نخکاري م بیا هغې به چې دروازه بندنده ول په دی نومون که چرریمون دا په خپل ځان باندې دا س لازمي کو لکه څنګه چې الله لازم کړه د تختر پروزه ماف نه ده تختر پروزه د چټي کنا لیکن د تختر پروزه مون ماف نه دي بلکه د تختر پروش پک مونځونه دي نه ناري نو د پاره دا ولي تختر پروزه مونځولي ده د تختر هم مون لازم کړه چې الله شابه ګورای پروز دا تختر دا پنځه مونځونه خو ځکه د صح مرید وکیم لازم ګچاله شابه ځان ورته توجه مارته الله تصیدو کا الله تروکوک پتو له کې د جدامون ډیر لازمي دي د جده اختر کورز د پینزوم منزلو تر تر یو بل منزم په منګ باندې لازم کو پتو له کې د دې کې چوٹی نشه من پر خوذ نشتی په یو ځای کېو تا خپل بچو ته دا خیرا سلوک تا خبرې او ته چې مور من گزار نه بچي به من گزارې مور د الله نه یریدون کینه بچي به میرې عذابونو نه او د قبر د عذاب نه او د قبر سختونو نه یری وې ورن په قبرستان کې موږ تقریبا ګدرېګي انټیل د تیرې کلی قسم زم حیران شوم دسترګونه مې داسې وختهلې مې یا الله تام یو علاقدو بندیان په ګیلان دی پراټدي تام یو دنیا دا یو خاموش خاموشي او سناټا پکې و نه بګید زرانو شور نه بګید بوداگان و شورو نبگی ده معشومان و آوازو که ده معشومان و قبرونون هم خاموشی و که ده زنان و قبرونون هم خاموشی و که ده مشران و قبرون و که ده کشران و قبرون طول خاموشی سوچ می که و میدا و سورا دوبم پا دنیا کی وی جیره منگا لا وقت را تشته دازې را ته او خبر نو هر یو ق والا چې وګورې که نه که وګورې ناغې ته ورې دا لم بناو دا پتا پت به وت وچ زما به دا شپ به ق کې را ځي مونږته پ دا پتهشته چې نن ن شپ زمونږ په کور کې دا او که نه به خبرستان کې دا پته شته جاته نه پروټ انسان پربرې دا بیماري او د بیماریې نهظام مرک دا چې با ده الله یو بان نه جوړه کړي چټ پیل شو شګري شو سر و دا باې دي الله پاک یو نظام جوړ کللی دی په نړی په دې چې مرزونو ولادي چې د بیمارونو ډټي مرزونه او لیکن هغه چې ټای می کور نه ده نه د بیمارونو کو هغه بیا بیمارو دلته کو کوم برنه دي بوسم ژوند دي دي چاته پته ده تاسو کې جاده دا پته ده چې موږ بیگانه شپه پکور کی یقیني ده اګن بشکیدا لږ سوچوکې دی خبرې ده لږ سوچو کوي لفیکر وکړې دی خبرې ده چې بیگانې ش به زما دا به په خبر کې او که نه دا به په کور کې دا بس دی خبر ته سوچوکي دا به زما د خپولو کو سره دا به زما د خپل د فورو سره د خپلانو د خپلو ګونیانو سری اوګ نه دا به زما په خبرستان کې ودان ودانی به خلق قرانش تړی لارشی خزیوازي پادشي خځه لارشی تړیوازي پادشي بچيوازي پادشي کور پادشي عام ستي پادشي څو سره دي هیڅ یو سره منه دي تیوا ده نه کومل نو تیوا ده قراننا هرڅ تل دي جوړي دي جامي دي تر دې پوره जागा هوستلي کپړی دي دیر مڈی مغیدی تیری دیشی تیری کپڑی اوکتی او باسیو لرکی کنو چی پینچو تو وہنی تیرکر ویش لئیتی جامیتی لرکی کنو سڑی اوی اجامیتی لرکی کنو دنیا دا لیباس تا با دی وجود باندی پاتی او اوہ اوہ اوہ تو تاوی او سپن لیباس جدا لیباس تو پاري کې نه جيب شته نه بګي د ترف جيب شته د بګي مخه د جيب شته نه بګي د پرتګ جيب شته دا ورته واځو دا, دا ته لباس دا څو چټم کړل چې موږ تبم یواز سپین لباس او د تسپین کفن یواز د بها زمام لباسي دا به زمونه چا بي راکې دا غفلت ژوند دخل کو تاسې دا غفلت ژوند دخل کو او به واتم یال تا خو دا پوخانې قومونو بجکم کارونو کول پوخانې قومونو ته بجیم انبییاء وکړه د اخرت خبرې کولې د مرغ خبرې کولې غیبه خاندل وسټم چاته خبرې کې خاندي به اوری به بل وږي وبازي یاد سا طولو ته داوایم چې د راانې شپې ګور پته نهږي خبره غګوره شک کې ده هر او ور بهمونږ باندې یو تیری تا یو شپتیرېږي یو شپ چر ته یو ور من داونوي چې دا ن ن ن شپ به زما ګوری په ستان کې که په کور کې بريدي خبره ته به ځې داان د دا, با دا با با. خبره دا خبر بار بخې با ته کوئ روزانه سم دی د دنیا د بمړه توري هر طرف هر وخت بم بیا مرض ځان ته یاددي هر وقته د نوی کمل د غټلو د قران دا ورېدل شوق بم رولتي چې الله پس چې دا باقی جون مې بست قران سره دې ارشاد نو څنګه غاړم ته ګوره چې ساده جون سمېږي کنه جون با دی برابر شي اخفل اولادتا اخفل و ته دا خبری کا دا کمی چاہتا ما اوکلے چې دنیا فانی دا پاتې تکیگی ټول روان یو دو چی دنیا کی گورے منگ ملما مسافر یو مسافر چی انسان چې بھی کې گے مسافر ہی گا نا تاو شکری تا پہ ملما تہ پرانمو سکوی کنا دانسره ټونکو وروډي لا بده ضرورت سامان ضرورت یو جوړه دو جوړي ته قشندې دنیا دا ژوند د زم د پاره دا چې دلګه مونږ چی په حال د سفر کیو په دند راغلیو مسافر یو اصل مکان زم کم یو دے اخرت اصل زم اخرت ته اصل د امشوالی کو راغله ابو بصابا دیږي اغلب بلاکونو لېګرवाडी دې چې څوک ته غطا وبلاکونو ولي ګو درې تا وبلاکونو ولي ګو سیمړ ولي نا الای بس ته نیک عمل کوا دا دا چې دلته بس چيتا د دې نه لاګو ندی مولې ګلو شګ دې مولې ګلو سیمړ بس الله دې نیک عمل سال ته لېګل الته د کور تیاری دې جنابی الاسلام ویل وچی یو موحد انسان یو موحد انسان یو زل سبحان الله که کنا د صحیح عاقله ترا چاکی دی صحیح ګوره خا او د سبحان الله په مطلب, مطلب کویږي چې سبحان الله پاک دی الله د هر قسم د شرکنا نه او د عیب نه او د نقصانات نه چې یو زل دا وای که وی د دی په یو زل وایو په جنت کې پینځه سوا ونی ولګي او د یو ونو دوم رغټه دا چې داږي دلان دی او تیز رفتار اس ګوړه امن دی وای کنا نبس وی تار نوم ما خام چې د ما خام نبس تار شي او په میاشتو مېشتو بارا وانی تم روغ د داغي سورې دي داغي وی ونی دغه زده موږ په منسره باندې د څومره بجننت کې با بیلډینګان تیاریږي زموږ په نیکو اعمالو سره او زموږ په د قران په درسونو او لیدو سره به بجننت کې څومره بنګلې جوړېږي زموږ د پاره نېرو نو به جوړېږي ولي به جوړېږي الټه ګجاره ته تیاری کنه د دې نه چې دا کم نیک عمل بنکو دال ته لګونو الټه تیاریږي ڈالا د دیزنه چې پیسی دیگو لگا جڑای پیسی دیگو ملک دا ملک داولی که نوی پیسی میں دروالی که لیگو ادا کار پیوکا اللہ با نیارو لکسو چکی دی خبر دا دا منز دا عبادات و دا درسنا او دا نیک عمل دا معمولی سپک مگنائی دا اوڈیر لوی قیمتی سرمایه ده بدنی عبادت دے کمالی عبادت دے مالی عبادت ستته وي مالی عبادت داده. دی چېو زنناانه ورک ل کوي الله پهین باندې جممات مده سه با دی و ل کوي و دا داسې ده لکه دا چې دا الله سره سودا وکې الله و دا داسې شو لکه دا چې تا حاله کارهته را کړلی بس سرستا قرارزاره شو تاسمونږ په کار را دي او جي کم چې نه په او کم چې چې زمونږ نهبرې دنیا کې پاتې کېږي وره منږ هغې پورې ختی ی مقصد د خبرې دا او چې دنیا سره زړه نهدي لګول په کار مو سپلو بهچو ته زده کوي سره د ترجممي ترجمې سره وته عزت کوي تاسو بیا ګورئ تاسو ځابې چې ترجمې سره چې موږ ځکې نو بدیا اصل د موږ په خونبه به پوريږي دا مونږ سبق د موږ ترجمې هغه ننده ولا اله غیر او حاجتونو حاجتون و پرکون کے غیر دیواستانا دی کے منگلے سبق راگئی و دی مجھ کے اللہ منگلے او سبق راگئی جی دمہ بندہ تا کسکت ما حاجتی ضرورتی تبہ دمانہ غوارے تمہ مات آواز کے دکا چی حاجتون و پرکون کے بلدر تا برزی تیارتونو تاو باباگانو لو درگاهونو تاو کوٹ گرو تاویز گرو لاؤ گر گر دوخت رب تا گوری چا تلان نشی تا بایی دا غرقی او چې غرق شوي نباز بیڑا دی تا باش ولا الہ غیرو او نشته حاجتونو پره کوونکې سیاوستانه چاله ور دي تا څو ور دي سپيتاو یا طلبه دیو زنانا عمرې تاجودوتمني جقضا شي وي نپلو ن범 کوي مونځو ن범 کوي پغې جدي دپته نه دی ذوالا اله غیرو سانه ده ته ترجمه ده و ان د به خمون سلمان وي په ترجمه به د نه پوهږي لیکن چې ته هغې اقدي ته وګورې حاجتونونه به د نورونه غواړي یارهتونو پسې به ګرځي تاویزو پسې به ګرځې په دغه غذب باخت دی نه دبوسته کو ته چې په دیمون کي چې والله لا غیررو از از از این تا مانا بوئی گی. از این کار و دا او خوشه دکنه. کارخون بده از که خراب شیگنه. تا دولا ایلا اغیر اپ ترجمه از دکری ندا. گرده. درگاوون و زیارتون و او دیشی دیونا تماعلومی. تا دیتاویزون و علاو خودو تماعلومی. ته خبره بل دوی مې دا د کوم معلوم نه وي ما ته معلوم دیږي دا اړه راوړو پرون پرونو کابر ورځیلتا یو ما شم تایځ راوړو تایځ چې ما ولایو کی سپوکین نو تش تو رو خالی او په چمړکی وان کړ د رسول الله تباہی دا خالد تایځ دا به غړې ته او د خالی تاوی د به تممه ساتي چې دا به زما کار کوي د طب نه ده په ژونې زیات باندې پربولعاالین باندې پار حمر را حمین یقین نشتا. او پهته ش یقین جوړ دی او بیا همخ قرارلاه د بځې مون او دس بم کوي دغه خلک روژي بم نه ې بم کوي اوواقی دی جوړه بهسه ده تو جوړه ده په داونو جوړه ده په کنجکو کو جوړه ده شکر روباې تاسو شکر وباې په دی خبره چله دغه سژونه نه تل داقرران که بهې نهوي که نه دا دررسونه نه نن به عاقیدم په دغه جوړ وه د چا په یو قسم تاويز جوړه وه د چا په بل جوړ وه د چا په تاتونو جوړه وه د چا به په تانوان نه جوړ وه د چا په پنجکو جوړه وه په چپلو جوړه وه که نه چپلی چپ ل بهوي ا دا چولي لکه داسست دی. چپل نهته واړي دا چولي ده ور وي چا را ته وي چې دا خ چپلله او ړه چپله چې د ګاډي لاندې ړند د کړي که نه و دا ګاډی به د جنګ لونه بچي د کلټ کې دو نه یو خبره ته کوم دا ګاډ ډیر قیمتي دی او کته ډیر قیمتي تا ته پوسدار کوم دیو چې زه وای هه او چپل دي خپلې غاړې تواځوا دغه کې د ګاړې نه قیمت بیا تا ده یو خو به د خپلې غاړې ته واځو کنه او سترتي ولد او موبایل باندې او تصویر راولېږي او چړې دغا چو اللے دا تاویز چو اللے دے خوا پس خوا خیرنی جامی اچو بولی دیو خیٹنی تاویز چاپی را کر لے دا کم دین دی او دا کم حساب کتاب دی او دا کمی خبرې دی او دا کمی طریقی دی مسلمان خبر نفیل مسلمان بکر خبری گی چھکل اورز د تیابت چھ کله ورځه قیامت شین الله ووچی وذ یقین نغه پیو شو قالو بلا او یا الله بشک او سپوښ سپوښو موږ نه نه و ګټ مو چالو کوي ورته و چتا زلښه او پس نن تاسو چټي دوا اقرار وو کی د دې خبره چا او بشک منګا یقین واغ دا خبره ورست ک بیا خلک ډیر یقینو کی ډیر اقرارو کی د دې خبره چې الله او بشک منګ مانو چې دا ته قیامت ورس دا یا الله او څنګه سموایا خیر دې غلطی راشیده او کوشي نه قسم پخ دې چې الله پاک غزرړه دمر سختی دمر کلک وی یو او خس کې به پهکې رحم نه را ځي د داسې خلکو وی خلکووي که نه ووي الله غ فوررحیم دی دا خلکو دا خبره کې که نه ډېر خلک درې جواب نه نوواورې ډر خلکو الله غ فوررحیم دی الله غ فوررحیم ده خو په تونیا کې بس دنیا کې س نه ووي الله په قیمت ک ته دی الله قار دی الله زه او قیامت کې والنا قهار قحار قهار څه معنا ده د ټټورن زیاد کار جن د ټټورن زیاد غصه یې والا تا خبره کول چې الله غفور رحیم ده او به من خپل له کول دا دې او کوفو خلق کار دي دا وایي سبدا الله د یو صفته ځګړنه چې الله غفور رهینده ابو دا باندې خپل ځان له خکه الله قهار دي الله جبار دي الله غزاد دي چې وایي نبت ش ربي شدید الله وي بهشکه ول ندي غما پکړ او زماني ول دا تورن خطرناک دا په غاړو باندې دا تاویزونه او دی ګاړو دا کا چپل او زړی چپللی داس وړن ول چا په کورروو خکرري ل جووري قوربانې چې ته قبانې وکې که نه دیېرو خلکوو اکثر چې ته په دی لاه تېږم نو بس کوري بیرګوري خاند را للم را شي او سووت را لم را دا څې دم ربره دی لګوري نظام تبديل لګولي وکړه ځان تبديل لګولي وي کم از کم په کاروبد راتل چې ته ځان خو به پیسې اټو کنه دشمن نه کېب ته چا وایي نه ضرب دی ولخ کړل لګا غویر خپل خوده تایلبیل د دیوال پر سر ولا لګولي سمره نه پوي ده سمره که ما کل دا وجه سوو د وجه دا وجه بس قران نه خلک خبر نه دا الله دی کتاب نه خبر نه شو دی له تا خبر اوره سي چا د از د ګوړی نال تخفي غنال نه چا غله ګوړی بکورونی د نظر نه د بچی د لپاره چې تورې کپړې جوړان دي کړې تورې کپړې که نه هغه کله تورې کپړې ولې جوړان نه کړی دا وې دا د لپاره چې د نظر نه بچي نو دا تک تورې نه سان چې دا بالکل د نظر نه بچي نکاحو ګورې نه تورې نه سان چې هغه هم بيماری دي اته څه دیولي بيمار شي د تور کلار د و جنہ انسان د نقصان نه بچکیږي امریکا کی دو قسمه خلک دي انګريزانو کی دو قسمه دي سبکی تور دي سبکی سپین را تا پیندره لګیزلې دغه تور باندې را باندې کړی دي سبکی او او جلا سبکی مڼکل له دیب کی ونی ولو وله غیمدا باقي بل تکلیف نه راتو توروالی دو جنو دنیا کې سکی بس خلکو دا ناپوهي دو جنو بس څه کوم خبره ذهن لراغلا ناغه و هغه ته صحیح کار شي بس یاره ادا کار تېده سُپ کې دا تی چې شین رنگ په خپل ځان باندې مننه کی شین رنگ وي دا پمنه نه راځي اوب چې ته یو سوقو چې ته یو سړے بو چې د شنی جامعې به چې ته ثارا چولې وي او په ماقام لوي ته وپال شي او په ما زیګر لا نو خلک دا مشهور او پشیراب دانکشنې جامعې چولې وین او په د کور دي دا جوړا وا چولاو ګورو یي بس په باغ ورځ مړل لکه وټې مې پرو ووخي پرو څوک په کې دلتي شي وادو شي او وادنة بس دا وادنه په ستالک مورشو نو بیا کو ولا بدنامه بچارا ورای په جنه را ورای وای دا څه پیرای دالک و استاد لا سمور شو وای دا مرجن په ددی په لاس و د دې د بلار په کور کې نال دغه توک نه مړ کېدو او جدن تر واده شو نه بس په مرګونی شروع لا اول بدرې خاون مړ کو تا کې دي دخل کو سو چې دې کور لا نو غراغلیو نو په دې کور کې چل چللې سو کوې دمازه پلان کې زوی چې شه او د پلان کې لور چې شي ده निजामه کار خراب شه ده تاسو غلطی عقیدې دي خلکو دا چې کمزوري دی. دي تب سوار لوي اخلي او یې دا سوار لباله ولي وي دا غوښنه پدې باندې مړنو وي ایکسلنت چې کړه بیا چې مړ شو یلکه دا کمپانی که چووالاڑو <سؤال> نا کمپانی مالک ولی را مارکی دو پدهی دا گاڑه خوچیان سوالاڑو د چی دا کمپانی مالک مڑوی دا گاڑه چی خرده دو او دل راتونو یلی دی دیو وجنو دا مرک جوان پا دیگاڑی کیو تم را کمزوری آقینی دا خلقو جوری شیری یاد سا تایی مرک جوان نا دا اللہ پلاس کرے نا دا اللہ پلاس کرے چل پوور الله بج او چې ټای پو که نه ن چا بوتم س و نه به ګاډي والئ نه به بماري نه به چا و نه به چا په چاړ والی نه چا به پهله وواړ والئ او پهشا به او چې ته بیا ګورې نو س په ک نه نو په ګړی وولې د ګاډي و د ژدنا را وغور دو د کم تندر را وغور دې دو یره وروه رمټو وای ټایمي پرو بس مختصره خبره ده که ټایمي پرو دا به کمو پوری دا خبره من کوو ترې علاج ولنه کوو ځان کی ډاکټر له بوله پلان کې سپتال ته بوله وې یره کده کور بهار نه وته نه غاډي نوواله یره ک پلان کې دې تنه ته نن نو را وغور دې خبرې جن ماون الله په اختیار کې دیته کوئ چې بس دنیا کې د د دومره ټای مقره راغې نه نو واللهله غیر او نشته حاجونه پره کوون کې تهواستانانه الله حاجونه ته پره نو مونږ به خپل ټول حاجونه چا نه به غواړو نه الله نه کاګه د دنیا جهتون دي او کاګه د اخرت جهتون دي هر قسم ما جهتون باندې الله نه واړو سقط ما جهتون دي سقط ما ضرورت دي حاجت مطلب څه ده ضرورت طلب چې تستا سچ ته ستا طلب کیږي سچ ته ضرورتي ستا پکاري چې ستا جوړ کیږي او چې جائزي جایز نه ځنانا لاس دتک چې یا الله کولې رنگین ټي وي راکوي هه کا به رکیږي سوال نو سوال وځه الله نه نه کې په دې تر سره کوي کفر د کې سوال بکه جائز سوال بکه مناسب د شر برابرۍ تو لا اله غیر او نش ته پره کوونکې دیوالستانه دا بار مسلمان عقیدې د ناري نود زنان دا عقیده وایي دا کیږي کمزور کمزور والے لګوره به امت کې ډېر زیات دي وزدا سيو خبره کوم دا کار د خلکو عقیلی سمول دادی موالیم گر استعصو دا کہ عمر علیہ السلام ہوئی بلغو عنی ولو آیا ورسو ای مخلوقتا زماده طرف ناگر که یو آیت ولی نی یو خبر ولی نی ایو خبرمی ازدکل دا عاقیدی ابا نور زنانو ترسے چاکر غم لدی حل تا سوک بیرو نا کی. لاړه شپپاګه و سره کېنا په طریقې پوګه په ډرانه زیګوای ګور تا ویرونم کوا ابو چې وله وله د بیا ته په دې مړی په چې خپل نه وې استانې دي زیاته د خپم که ځړې ویرونکوم ځو نه کی دوباره ځو نه کیږي ها یو غیر اختیاري جړا ده چې هغه وخه په مخ باندې را بېږي چی ا انسان په کنټرول کې نه یو ویر دی ویرونو کوپی ته نه غنډ ملک په راغست راغستې د مړ استایه نه کوي او اوځونه کوي او ساجيبا جيبه چغي وي ته حرام دی پوه تا ته پته شته څه دې جاوم متی اب وو چې خود پیغمبر امتایم و دې نبی له سلام حدیث ته نبی ال احترام وی من ضرب القدودا وشق الجيوبا ودعا بدعوه الجاهليه وليث من چا جین په غم کې ځانو و هو سره دیواله را پرې خدو مخ په سپېړو و هو يختي کول نبی ال احترام وی <سلام> ودا خضا زمان دا امتنا اوتا دا دا شیطان پا مبتالا کشوا اوہ اوہ اوہ یو وشقل جیوبا جامی وشلو لی زان زمکل را پری خودو زان جامی لی رکھ لی پیغمبر علیہ السلام ودا زمان دا امتنا ندا اوہ هو اوہ ودعا بدعو الجاهلية كيف يمكن أن يكون لديه لكن الجاهلية تخذ كيف يمكن أن يكون لديه كيف يمكن أن يكون لديه كم كم زين واضح لا لا لا فرن جمعه غملا لا مو نورو ماوت اکورته وردهنه کې دوه نه مخ کې مې تاسو ته لدی تاسو په بوت وردهنه کې تلل دی ویلاس نیو ولا مې دراسنی څه مطلب دی مې دراسنی مې مطلب د دې تاسو بځي او باغی باندې چې کم غم راغله دي أغيله په تسلی او ګذانه کې تاسو مده وو نه نو تاسو راجو هاي وای او جو ونه شروع ش خبر کار کوې که د چا اواز مې وور دن نه چې نه ته چې کمې جااړي جاړه مو دواته کوه دوعاته کوه دا سر خبر کهڅوک د ته وي چرا پان خو راغلی وه هغې حرام د شي کوي د هغې ب سره کو ما ول مزمان دا زنانه نئی دی پا دی غم کې دا جڑا سگنی با خپل زان پرز دو با خپل زان نارواسی دی پا زان مانه پرز کرده او کم سیز چی پیغمبر ویلو چی اغا با منگ مانه دا غم په موقع کی با منگ مانه پرز ده چی اغا ده سبر کول با منگانه تا دی لازم دی اغا منگ پری خیره دا خدای دا بارا دا سطولو تا داویم آغگار کی باګی معنی الله او دا پیغمبر خبر کی دا الله او دا الله دا پیغمبر د حکومت او د طریقونو خلاف کار راځي ولې کوي تاسو د خیر سره تبقوي هو کوي به هغه درانه په دا ویرونه اچي په دې مړې ژوند کې نه بلکې الټا په دې باندې مړې ته تکلیف رسی او دا تا ټول ته ایم دې مړې ته تکلیفونه لري پدی پویږي مړی ته ولي آزاد ملاويږي دا خو بکار دچې تاجکم د ژوندۍ ناغه ژوندۍ خزه دغه پیغمبر نو امت ته اومه تا لکن پدی ګنا کوثر دامه ایم شریک دی وی دا زتا چې دی مړی له بکار او چې بخپل ژوندانه یې وصیت کړای تاسو هم ټول دوت پر وصیت وکي وصیت یې کړای چې ګوره خبردار زما ګوره ائچا تم د دې خبري اجازه نتې چې په ما بسی او ای چاہتا میرے دی خبری جازت نشتی دا وستن کو رہو آئی سولو آئی دا ورگو چوتا اخپلا اولاد تا اخپلو کشارانو تا وی زما دا نه نباد پا ما پا سی کچا جڑا اکلا دا با زما بچے نہیں دا په ما نخبکی گی بلکہ زما سر بزیاتے کی پا ما چی خبکی گی پا ما پا سی جاڑے مو ما تا دعا گا نکوئی پا با نفلو نکوئی ما به نیک عمل کو یا ما به را بخی تور خولی طریقه ده چې یو کور کې یو زنانا مړه ده او لور لګیا ده قران وای یا دینه قران وای د الله کتاب وای یا بنا د تصویري ذکر کئ ول مورته بخی استفاره وکول مورته بخی مرخ کولی خبره ده so, مرخ کولی خبره دا چې دا جنا پځه دا دا کوئی پځه چيله منګه ذکر اسکار کو بل خبره دا وری چې دا غم له زی د ناري نوم دا عادت دي او دې ختوم دا عادت دي چې دا شاګر غم له لاړ شي لاس نیو لا یو سات خو جوړيږي به او طرف ته کی نه غوا والغه وړه والی لا نه څنګه یې خې لا جوړ شي دا شی خويروش لا یو غو کنه دي چې په ماکې سم راځو نه راو چې دې وسما دا خبرې کی رو رو رو رو چې لکه تاسو جو ټیشن بدل شي کنه ټیشن بدل شي به به دې وتون شروع شي ا څنګه دا وي تک شاوې دې جنه ته پوسټ موږه وا داني غوډي ټکلمه چې او اوور کده عام کار خراب ناش په کمځګی دا چې په داسې ځای کې ناش ست دی چې د عبرت دی د مرګ د یادولو د قبر د یادولو د اخرت او د فکر باغ دې کې ناش دا او باغ کور کې تازه تازه مړ شه ده او دلته په دا تازه تازه غیبتونه کوي شابه ته ویا په رینو پتا تا وې مړی پکور کې مې ځان نه هی بد پاتې نشو تبد خوده په قهر کې اخته نه نبا نه کوي کدی نه زنا نه نه کوي اې خبري مې کوي یو تن دې پاتې تا څنګه ماش الله درو نه وره د نووس په تاسو لا دوسه پوری بدل خبري نه درلی پاته به کوي وانا خوده و بخا دا مره په انده مې نه وای خپکی کې مو خدا پالتو خبري مې کوي ټول نه ذکر کوي دروش شریف وای صفاره دا خو د ابرز د دې د منګراغلی او د توسوره خبري شروع شوه دي کبيان د لردي او تر مګي پهاتې بيان بكيو کوي د مرګ متعلق د اخرت متعلق د تعابود تعبیااتو د پیغمبرانو څه واقعي با بيان کوي د قران نا ځان نه تا ته مو ته د خبرو نه با معنی شنو تمر خپل کار دی وکم مقصد د دا خبري داو چې دا پیغمبر اسلام ویلو كي وخبره تميز دين ورسوهي خلقه تا بلغو ورسوهي خلقه تا طبق زمان داو ولا اله غيرو او نشته حاجة تونه برقونك غيرو كس ديوات تانا حاجة تونه بده والله ناوارو ضرورتونه مدى الله ناوارو سوق چلا الله نا رب العزد نا اله واخ بل چانااجتونونه غواړي ضرورتونه غواړي اب پو کوو و خور دا تا چې چې سکې ده تا چې دا کمم اکډ دهونه در د ګوره دا د آ نه خلاف ته پرې تبا کېږې د بر کېږي دي خ په اخلاق خ په نرموي پو کوويته بیا همڅوک په زده وات کي چې تا ته ټ کارار شي او تا منکی نه کوي وایي زما کارو تا ته مینا کوللو والله د خوشحاله کو عمل پ هم خ ده که نهکې نو ست عوان بکنشتی. اللہ رب العزت دے و دی خبر و مغلال عمل کرو توفیق راکی و اللہ رب العزت دے لدین چی کم احا مقابری دی اللہ دی اغمونتی زکی و اللہ دی مکا عمل کراولی و آخر دوار محمدللہ رب العالمین